Розділ 15 Валентин Майкл Сміт проплив у темній воді до найглибшої частини басейну, під трампліном, і вмостився на дні. Він не знав, чому його брат Джубал сказав йому там сховатися. Насправді, він також не знав, що він ховається. Його водний брат Джубал сказав йому це зробити. Залишатися там, доки його водний брат Джил не прийде за ним. Цього було достатньо. Щойно він переконався, що опинився у найглибшій частині, то скрутився у позу ембріона, дозволив більшості повітря вийти з легенів, проковтнув язика, закотив очі, майже повністю зупинив серцебиття і став фактично мертвим, зберігши все так, щоб він справді не відділився від тіла і міг знову запустити всі двигуни, коли захотів би. Сміт також вирішив розтягти своє відчуття часу, аж доки секунди не почали здаватися годинами, тому що, як він розміркував, було невідомо, як швидко за ним прийде Джил. Він розумів, що знову зазнав невдачі у спробі досягти ідеального порозуміння у взаємному зв'язку, гроканні, яке повинно було існувати між водними братами, він знав, що його помилка полягала у неправильному використанні дивно-непостійної людської мови. Тому що кожного разу, коли він говорив Джубалом, той засмучувався. Зараз він знав, що його водні брати могли страждати від сильних емоцій, без жодних незворотних наслідків, на зразок пошкодження. Тим не менше, Сміт тужливо шкодував, що став причиною переживань Джубала. Тоді він думав, що нарешті ідеально грокнув складний людський світ. Але йому слід було взнати його краще. Ще навчаючись під керівництвом брата Махмуда, він з'ясував, що довгі людські слова, чим довші, тим кращі, були легкими, безпомилковими, і вони рідко змінювали свої значення. Але короткі слова були ненадійними, непередбачуваними, і вони змінювали значення без жодної схеми. Чи принаймні йому здавалося, що він так грокнув. Короткі людські слова ніколи не були схожі на короткі марсіанські. Як ось грокати, яке завжди означає те саме. А короткі людські слова – це як спроба підняти воду ножем. Але це було дуже коротке слово. Сміт все ще відчував, що правильно грокнув людське слово «бог». А ось непорозуміння виникло тому, що він неправильно дібрав інші людські слова. Ідея була насправді такою простою, такою основною, такою необхідною, що будь-яке пташеня могло ідеально її пояснити, користуючись марсіанською мовою. Проблема полягала у тому, щоб знайти людські слова – які дозволять йому говорити правильно. Переконатися, що він без помилок відтворив їх за зразком так, щоб вони відповідали тій повноті, з якою це могло бути сказано мовою його власного народу. Він ламав собі голову над цікавим фактом, в якому не повинно було бути жодних труднощів у висловленні, навіть англійською, оскільки це було те, що всі знали. Інакше вони не могли б грокнути життя. Можливо, йому прадше слід було запитати про це у людських старішин, аніж боротися з непостійними значеннями людських слів. Якщо так, він повинен дочекатися, поки Джубал домовиться про зустріч. Тут він був лише яйцем і не міг домовлятися сам. Він злегка пошкодував, що зараз у нього немає привілею такого близького відділення від тіла, як у брата Арта та брата Дотті. Потім він взявся подумки перечитувати новий міжнародний словник англійської мови Вебстера Третє видання, надруковане у Спрінгфілді, Масачусетс. З довгого перебування за межами, завдяки нелегкому усвідомленню, Сміт зрозумів, що його водні брати потрапили в халепу. Він зупинився між Шарбаха та Шарбетом, щоб подумати над цим. Чи слід йому піднятися, покинути обійми води життя та приєднатися до них, щоб грокнути та розділити з ними проблеми? Вдома він міг би про це не хвилюватися. Проблеми розділяли у радісній близькості. Але це місце було дивним з усіх сторін. Джубал сказав йому чекати, поки за ним не прийде Джил. Він перевірив слова Джубала, розмірковуючи над ними та порівнюючи їх з іншими людськими словами, щоб переконатися у тому, що він грокнув. Ні, Джубал говорив правильно, і Майк правильно грокнув його слова. Він має чекати, поки прийде Джил. Однак йому було так тяжко від точного усвідомлення проблем його братів, що він не міг повернутися до свого полювання на слова. Нарешті у Майка з'явилася ідея, яка наповнила його такою радісною сміливістю, що він би затремтів, якби його тіло зараз було здатне тремтіти. Джубал сказав йому помістити своє тіло під воду і піти звідти лише коли прийде Джил. Але чи сказав Джубал, що він сам має чекати разом з тілом? Сміт достатньо довго над цим розмірковував. Знаючи про те, що через ненадійні англійські слова, які використав Джубал, він міг помилитися і часто помилявся. Майк дійшов висновку, що Джубал не давав особливого наказу залишатися разом з тілом. І що піти – це вихід з неправильності, що виникала, коли не розділити труднощі його братів. Тож Сміт вирішив прогулятися. Він був вражений своєю сміливістю. Бо коли він робив це раніше, лише двічі, то ніколи не був сам. Кожного разу з ним були старішини, які спостерігали за ним. Переконувалися в тому, що його тіло в безпеці, оберігаючи майка від дезорієнтації у новому досвіді. Вони залишалися з ним, аж доки він повертався у тіло і запускав його знову. Тут не було старішин, які допомогли б йому зараз. Але Сміт завжди швидко вчився. Він знав, як це зробити, і був упевнений, що зможе зробити це сам, таким чином, щоб вчителі могли ним пишатися. Тож спочатку він перевірив кожну частину свого тіла переконався, що воно не пошкодиться, поки його не буде. Потім обережно покинув тіло, залишаючи тільки ту частинку себе, що була необхідна як сторож та доглядач. Потім піднявся і став на край басейну, не забуваючи поводитися так, наче його тіло все ще було з ним. Це був своєрідний запобіжник від дезорієнтації, призначений для того, щоб не згубити шлях до басейну. До тіла. До всього цього. Від блукання невідомими місцями, звідки він ніколи не зміг би повернутися. Сміт озирнувся. Повітряне авто щойно приземлилося в саду біля басейну, а істоти біля нього сперечалися через пошкодження та збитки внаслідок переземлення. Можливо, це була та проблема, яку він міг відчути? Трава була для гуляння. Квіти та кущі – ні. В цьому й полягала неправильність. Ні, тут було більше неправильностей. Чоловік, який щойно вийшов з повітряної машини, Однією ногою торкнувся землі, і Джубал побіг до нього. Сміт міг бачити порив холодної злості, яку Джубал вилив на чоловіка. Порив такий навіжений, що якби один марсіанин виплеснув такий на іншого, обидва негайно відділилися б від тіла. Сміт зазначив це для себе як щось, що йому необхідно буде обміркувати. І якщо виникне точка перетину кривих необхідності, як це зараз здавалося, Вирішив, що йому потрібно буде робити, щоб допомогти своєму брату. Потім він глянув на інших. Дорка свелазила з басейну. Вона була спонтеличена, чи радше стурбована, але не дуже сильно. Сміт відчував її впевненість у Джубалові. Ларі стояв на краю басейну, звідки щойно виліз. У повітрі тремтіли краплі води, що падали з нього. Ларі не був стурбований. Скоріше, захоплений та задоволений. Його впевненістю у Джубалові була абсолютною. Мір'ям була біля нього, і її настрій був чимось середнім між настроями Доркас та Ларі. Анна стояла там, де сиділа раніше, одягнена у довгу білу мантію, яку носила з собою впродовж усього дня. Сміт не міг повністю грокнути її настрій. Він відчував у ній якусь холодну, непохитну дисципліну розуму старішини. Це налякало його, тому що Анна завжди була м'яка, спокійна і привітна. Він бачив, що вона уважно спостерігає за Джубалом і готова допомогти йому, так само як і Ларі, і Доркас, і Міріам. З несподіваним вибухом емпатичного катарсису Сміт зрозумів що всі ці друзі були водними братами Джубала, а тому і його самого. Це неочікуване прозріння вразило його так, що він ледь не втратив якер, точку опори біля свого тіла. Заспокоївши себе так, як його вчили, він зупинився, щоб плекати та шанувати всіх їх, одного за одним, та разом. Джил однією рукою трималася за край басейну, і Сміт знав, що вона пірнала униз, щоб перевірити, чи він у безпеці. Він відчув її. Але зараз Майк знав, що вона хвилювалася, не тільки про його безпеку. Джил відчувала іншу, більшу тривогу. Тривогу, яку не полегшило знання, що її підопічний у безпеці під водою життя. Це дуже його стурбувало. Тому він вирішив піти до неї, дати їй знати, що він поруч що він поділяє її тривогу. Він би так і зробив, якби не тьмяне, важке відчуття вини. Він не був точно впевнений у тім, що Джубал хотів дозволити йому гуляти поблизу, поки його тіло сховане у басейні. Він пішов із собою на компроміс. Він розділить тривогу і дасть їм знати про свою присутність, якщо це знадобиться. Потім Сміт поглянув на чоловіка, який вийшов з повітряного авто, відчув його емоції та відскочив від нього, але спершу змусив себе уважно його оглянути, як всередині, так і ззовні. У спеціальній кишені, прикріплений на ремені навколо талії, чоловік носив пістолет. Сміт був точно впевнений, що то був пістолет. Він дослідив його дуже ретельно, порівнюючи з двома пістолетами, які колись бачив перевіряючи, чи збігається він з визначенням у новому міжнародному словнику англійської мови – Вебстера. Третє видання, надруковане у Спрінквілді, Масачусетс. Так, це був пістолет. Не лише за формою, але також і за неправильністю, що оточувала та пронизувала його. Сміт подивився вниз на дуло, побачив, як воно має діяти, і його неправильність стала цілком очевидною. Йому слід спрямувати та перемістити цю річ кудись, забираючи разом з нею її неправильність. Зробити це зараз, до того, як чоловік повністю вийде з авто. Сміт відчував, що так і треба зробити. Але Джубал казав йому колись не робити цього з пістолетом, поки він не скаже, що прийшов час. Зараз Майк знав, що це було і справді точкою перетину кривих необхідності але вирішив балансувати на ній, аж доки все не грокне, оскільки існувала ймовірність, що Джубал про це знав, тому і відправив його під воду, щоб вберегти від неправильних дій на точці перетину. Він чекатиме, але зараз не спускатиме очей з цього пістолета та його неправильності. Тепер він необмежений двома очима, спрямованими завжди в один бік. Якби знадобилося, він зміг би побачити довкола себе усе. Майк продовжував спостерігати за пістолетом, і поки чоловік виходив з авто, заліз всередину. Більше неправильностей, аніж він міг собі уявити. Інші чоловіки були тут. Всі, окрім одного, товпилися біля дверей. Їхні розуми пахли, наче купа хаух, що вистежували необережних личинок і кожний з них тримав у руках щось неправильне. Як він і казав Джубалу, сміт знав, що форма сама собою ніколи не є головним визначальним фактором. Слід було піти по той бік форми, задля сутності, щоб її грокнути. Його власний народ проходив п'ять основних різновидів форм – яйце, личинка, пташиня, дорослий та старішина, у якого форми не було – Сутність старійшини уже закладена у яйці. Це щось, що тримали чоловіки, теж нагадувало пістолети. Але Сміт не був упевнений, що то були вони. Спочатку він дуже обережно оглянув один з них. Предмет був значно більшим, аніж будь-який пістолет, який він коли-небудь бачив. Його форма різко відрізнялася від них, а деталі були трохи іншими. Це був пістолет». Він оглянув і всі інші, кожен окремо, і всі так само обережно. Це також були пістолети. Один чоловік, що спокійно сидів поруч, маленький пістолет прикріпив на себе. Саме авто мало два величезні пістолети, плюс якісь інші речі, що їх сміт не зміг грокнути. Але які він це відчував, теж були неправильними. Він зупинився, серйозно розмірковуючи над тим, щоб скрутити авто, його вміст і всі, хто у ньому, дозволивши йому зникнути. Але на додачу до безстрокової марсіанської заборони марнування їжі, він іще знав, що не повністю грокнув, що відбувається. Краще рухатися повільно, спостерігати уважно, а потім допомогти і розділити точку перетину під керівництвом Джубала. І що правильною дією було залишатися пасивним, потім повернутися у тіло, коли пройде точка перетину, і обговорити все це з Джубалом уже пізніше. Він знову вийшов з авто. Він спостерігав, слухав і чекав. Перший чоловік обговорював з Джубалом багато речей, які Сміт міг лише зберегти без грокання. Вони були за межами його досвіду. Інші чоловіки вийшли назовні і розійшлися. Сміт поширив свою увагу, щоб спостерігати за ними усіма. Машина піднялася, від'їхала назад, знову зупинилася, і це оживило істот всередині. Сміт грокав з ними наслідки, щоб поширити увагу, намагаючись заспокоїти їхні переживання. Перший чоловік подав Джубалові папери, потім їх передали Анні. Сміт читав разом з нею. Він розпізнав словникові форми, як ті, що стосуються певних людських ритуалів, владнання та рівноваги. Але оскільки він натрапляв на ці ритуали лише в юридичній бібліотеці Джубала, то не намагався грокнути сенс паперів. Особливо тому, що здавалося, вони геть не турбують Джубала. Неправильність полягала в чомусь іншому. Він із захватом розпізнав своє людське ім'я на двох документах. Він завжди відчував дивне хвилювання, коли читав його. Так, наче був у двох місцях одночасно, що взагалі-то неможливо для будь-кого, крім старішин. Джубал і перший чоловік розвернулися і пішли до басейну. Анна трималася поблизу. Сміт трохи послабив своє відчуття часу і дозволив їм рухатися швидше тримаючи час, розтягнутим достатньо, щоб мати змогу зручно спостерігати відразу за усіма чоловіками. Ось підійшли ще двоє, і всі вони утворили маленьку групу. Перший чоловік зупинився обабічого друзів біля басейну і подивився на них. Потім він витягнув з кишені якусь картинку, глянув на неї, а потім подивився на Джил. Сміт відчув, як зростали її страх і тривога. І йому також стало тривожно. Джубал колись казав йому, «Захищай, Джил! Не переймайся марнуванням їжі! Не переймайся нічим іншим! Захищай, Джил!» Звичайно, він захистив би Джил у будь-якому разі, навіть ризикуючи якимось чином вчинити неправильно. Але саме зараз загальні настанови Джубала були надзвичайно доречними. Вони залагоджували суперечності, лишаючи його розум неподільним. Коли перший чоловік вказав на Джил, а двоє чоловіків, які йшли поряд з ним, поспішили до неї з пістолетами, що просто випромінювали надзвичайну неправильність, Сміт потягнувся через свого допельгангар, двійник, і дав кожному з них те крихітне викривлення, що спричиняло зникнення. Перший чоловік витріщився туди, де вони були. Потім потягнувся за своїм пістолетом. І його теж не стало. Почали наближатися інші четверо. Сміт не хотів скручувати їх. Він відчував, що Джубалу більше сподобається, якщо він просто їх зупинить. Але зупинити річ, навіть попільничку, це робота. А Сміт зараз був відокремлений від свого тіла. не впоралися б із цим. З усіма чотирма разом. Але Сміт зробив те, що міг зробити. Те, що мав зробити. Чотири легких дотики. Вони зникли. Він відчув інтенсивнішу неправильність, яка походила від машини, що стояла на землі. І відразу ж пішов туди. Грокнув швидке рішення. І машина з пілотом зникли. Він майже випустив з поля зору машину, яка зависла у повітрі. Владнавши справу з її попередницею, Сміт почав розслаблятися, аж раптом несподівано відчув неправильність і наростання тривоги, і поглянув угору. Друга машина приземлялася просто туди, де він зараз стояв. Сміт розтягнув відчуття часу на свій особистий ліміт і пішов до машини, що висіла у повітрі. Ретельно її оглянув, грокнув, що вона була засмічена межовою неправильністю як і перша, і перекинув її у нескінченність, а потім повернувся до групи біля басейну. Всі його друзі здавалися трохи схвильованими. Доркас ридала, а Джил підтримувала та заспокоювала її. Лише Анну, здавалося, не зачепили емоції, які, сміт відчував, кипіли довкола нього. Але неправильність зникла. Уся а з нею і тривога, що перервала його медитацію перед цим. Він знав, що за допомогою Джил Доркас зцілиться швидше і краще, ніж будь-хто інший. Джил завжди грокала пошкодження повністю і одразу. Стурбований емоціями, що вирували довкола, і трохи знервований тим, що на точці перетину він міг діяти не зовсім правильно, чи і що Джубал може так його грокнути, Сміт вирішив, що зараз може піти. Він сковзнув назад у басейн, знайшов своє тіло. Грокнув, що воно й досі там, де він його залишив. Таке ж, як було, неушкоджене. І знову сковзнув у нього. Він мав намір обміркувати події, що сталися на точці перетину. Проте вони були надто нові, надто свіжі. Майк що не був готовий охопити їх плекати та шанувати тих чоловіків, яких мусив перемістити. Замість цього він з радістю повернувся до завдання, над яким працював. Шербет, Шербітлі, Шербетзайт. Він дійшов до Тінворка і майже збирався зрозуміти тайні, коли відчув, що до нього доторкнулася Джил. Він вивернув язика і підготував себе, знаючи, що його брат Джил не може дуже довго залишатися під водою без шкоди для себе. Коли вона його торкнулася, він потягнувся, доторкнувся рукою до її обличчя і поцілував. Це було те, що він навчився робити дуже давно, проте не відчував, що ідеально грокнув. Це було більше зближення, аніж водна церемонія. Але тут було також ще щось. Щось, що він дуже хотів грокнути в ідеальній повноті. Розділ 16 Джубал Гаршоу не став чекати, поки Джиліан витягне свою проблемну дитину з басейну. Він залишив вказівку, щоб Доркас дали заспокійливе, і поспішив у свій кабінет, залишаючи Анну пояснювати або не пояснювати події останніх десяти хвилин. «Сюди!» – вигукнув він через плече. Міріам озирнулася і наздогнала його. «Гадаю, що це я маю бути сюди», – сказала вона, задихаючись. «Але, бос, що...» «Дівчино, ані слова!» «Але, бос, «Замовкне, я сказав. Мір'ям, вже через тиждень ми всі сядемо і дозволимо Анні розповісти, що вона бачила насправді. Але прямо зараз усі, кому не лінь, почнуть дзвонити сюди, а репортери дертимуться на дерева. Тому спершу я хочу зробити кілька дзвінків». Мені потрібна допомога. Чи ти з тих жінок, що нікуди не годяться, бо розклеюються, коли вони дійсно потрібні. Це, до речі, нагадало мені. Запиши. Вирахувати з Доркас зарплатню за той час, що вона проведе в істериці. Мір'ям перехопило подих. Бос, якщо ти посмієш це зробити, ми всі звільнимося. Маячня. Я серйозно. Припини обкрадати Доркас. Ну, у мене б теж трапилася істерика, якби вона мене не випередила, сказала вона і додала. Схоже, що ця істерика станеться просто зараз. Гаршо посміхнувся. Так, і я дам тобі ляпаса. Добре, додай доркас премію за додаткові небезпечні обов'язки. Додай премію усім, особливо мені, бо я її заслужив. Добре, але хто сплатить твою? Платники податків, звісно ж. Ми знайдемо спосіб витиснути... прокляття...» Вони дійшли до дверей у його кабінет, де телефон уже вимагав уваги. Він сковзнув на сидіння біля телефону і відповів. «Говорить Гаршу. хто ти в біса такий?» «Досить банально стайдоку», – весело відповіло обличчя на екрані. «Вже впродовж багатьох років я тебе не боюся. Як справи?» Гаршоу упізнав у цьому обличчі Томаса Маккензі, головного продюсера нових світових мереж, і трохи розслабився. «Досить добре, Тома. Але я поспішаю, як можу. Тож...» «Ти поспішаєш? Спробуй на мій 48-годинний робочий день. Я не заберу багато часу. Все ще думаєш, що матиме щось для нас? Я не заперечу проти дорогого обладнання, встановленого там, у вас. Це я потягну». Але бізнес є бізнес. І я повинен платити зарплатню трьом повним командам лише для того, щоб підтримувати твій сигнал. Союзні правила, знаєш, які вони. Я хочу зробити для тебе все, що зможу. У минулому ми використовували безліч твоїх сценаріїв і сподіваємося використати ще більше у майбутньому. Але я гадки не маю, що казатиму нашому інспектору». Гаршоу пильно глянув на нього. «Тобі не здається, що висвітлення у пресі, яке ви щойно отримали, більш ніж достатньо, щоб оплатити фрахт?» «Яке ще висвітлення у пресі?» За кілька хвилин Гаршоу уже попрощався і вимкнувся, переконаний у тому, що нові світові мережі не побачили нічого з того, що відбувалося довкола його дому. Він відкинув усі уточнювальні питання Маккензі. Тому що був песимістично переконаний в тім, що звичайне викладення фактів лише переконає Маккензі у тому, що старий Гаршоу збожеволів. І Джубал не міг би його в цьому звинувачувати. Натомість вони домовилися, що коли протягом наступних 24 годин нічого вартісного не трапиться, нові світові мережі можуть перервати зв'язок і забрати свої камери та інше обладнання. Коли екран згас, Гаршоу наказав. «Гукни, Ларі!» «Вручи йому тривожну кнопку! Напевно, вона у Анни!» Він зробив ще один дзвінок, а за ним третій. До того часу, як перейшов Ларі, Гаршоу був переконаний, що жоден канал не спостерігав за тим, як спеціальна служба намагалася схопити його будинок. Не було необхідності перевіряти, чи відправлені два десятки відстрочених повідомлень, які він записав раніше. Їхня доставка залежала від того самого сигналу, що й канали новин. А цей сигнал зник. Коли він відвернувся від телефону, Ларі запропонував йому портативний радіоприймач тривожної кнопки. «Ви це хотіли, бос? «Я просто хотів поглумитися з неї, щоб подивитися, чи почне вона глумитися у відповідь. Ларі, нехай це буде нам уроком. Ніколи не довіряти жодному механізму. Складнішому – за ніж і веделку». «Добре, щось іще?» Лері, чи є спосіб перевірити цю штукенцію і подивитися, чи вона правильно працює? Я маю на увазі без надмірного переполоху у світових мережах. Звичайно. Техніки встановили передавач у моїй майстерні. А в ньому є вимикач саме для такої мети. Витягне вимикач, натисне кнопку, загориться світло. Щоб протестувати її, ви просто телефонуєте їм, прямо з передавача і кажете, що хочете терміновий тест передачі сигналу, ось камер на монітори. Ну, припустімо, цей тест покаже, що зв'язку немає. Якщо проблема полягає саме в цьому, ти можеш виявити, що не так? Ну, можливо. І сумнівом промовив Ларі. Якщо це буде щось несерйозніше від перерваного зв'язку. Але тут дюк спец з електроніки. Я більш інтелектуальний тип. Знаю, синку. Мене теж не дуже радують усі ці практичні питання. Що ж, зроби все, що можеш, і дай мені знати про результати. Щось іще, Джубала? Так, якщо ти побачиш людину, яка винайшла колесо, поклич її сюди. Я хочу поділитися з нею хоч краплиною свого розуму. Зануда. Наступні кілька хвилин Джубал розмірковував про зв'язок між подіями. Він аналізував ймовірність того, що Дюк саботував тривожну кнопку, але відкинув цю думку як марну, навіть негідну витрату часу. Він дозволив собі поцікавитися на хвилину, що сталося насправді у його саду і як саме хлопчина це зробив, згорнувшись клубком на глибині десяти футів під водою. Він не сумнівався, що цим неможливим подіям завдячує саме людині з Марса. Треба визнати, що те, що він бачив у цій кімнаті приблизно за день до цього, вразило його не менше, ніж те, що сталося ось щойно. Проте зараз емоційна реакція була геть іншою. Миша більше диво у біології, ніж слон. Тим не менше, важлива різниця полягала в тому, що слон значно більший від миші. Спостереження за тим, як порожня коробка звичайне сміття зникла у повітрі, Містило логічне припущення щодо того, що фургон, набитий чоловіками, також міг зникнути у подібний спосіб. Проте з одним можна було впоратися, а з іншим – ні. Що ж, він не мав наміру лити сльози за тими козаками, хоча Джубали припускав, що коп може бути цілковито чесним. Він зустрічав безліч правильних копів у своєму житті. Але навіть жадібний сільський констебель не заслуговував на те, щоб його погасили, мов свічку. Берегова охорона була гарним прикладом того, якими повинні бути, і часто були справжні копи. Але до складу СС, спеціальної служби, наймали людей, які мали схильність до присвоєння чужого майна у серці. А садизм у душі. Це були гестапівці, штурмовики на службі, чи як там приставлені до політичної влади. Джубал сумував за добрими старими часами, коли юрист міг цитувати біль про права і не боятися, що федерація переможе його своїми хитрощами. Неважливо. Що повинно статися зараз, якщо міркувати логічно? Гайнріх на завданні точно підтримував радіозв'язок із базою. Це означає, що його зникнення помітять. Навіть просто через тишу. Зовсім скоро ще кілька команд СС прийдуть сюди, щоб розшукати їх. Або вони вже на шляху сюди. Тому що друга машина зникла якраз у момент звіту. Міріам. «Так, бос. Я хочу, щоб тут зараз же опинилися Майк, Джилл і Анна. Потім знайди Ларі. Можливо, він у майстерні. І ви обоє зайдіть у дім та замкніть усі двері і вікна». «Ще проблеми?» «Рухайся, дівко!» «Якщо мавпи з СС знову з'являться тут?» «Ні. Коли вони з'являться, то вони, можливо, не матимуть дублікатів ордерів. Якщо їх командир буде достатньо дурним, щоб увірватися у замкнений будинок без ордеру. Ну що ж, Джубал дозволить Майкові змусити їх зникнути. Але цю сліпу війну на виснаження потрібно зупинити». Але це означає, що Джубалу потрібно зв'язатися з генеральним секретарем. Як? Знову подзвонити у виконавчий палац? Гайнріх, мабуть, говорив правду, коли сказав, що всі його нові спроби зателефонувати до палацу знову переадресовуватимуться Гайнріху, чи якомусь босу із СС, який зараз гріє його крісло, яке йому більше ніколи не знадобиться. То що ж? Для них точно стане несподіванкою, якщо їм особисто подзвонить чоловік, за яким відправили команду, щоб заарештувати його. Можливо, він зможе пробитися аж нагору. Комендант, як там його ім'я, грубіян з мордою добре вгодованого тхойра. А, Твітчелл, офіцер команди СС. Точно має прямий доступ до боса. Нічого хорошого. Ви повинні відчути те, що змушує жабу стрибати. Марно розказувати людині, яка вірить у пістолети, що у вас є щось краще за зброю, і що вас не можна заарештувати, очікуючи, що вона одразу ж здасться. Твітчел продовжуватиме кидати людей і пістолети, аж доки не вичерпається і те, і друге. Але він ніколи не визнає, що не може привести людину, чиє місце розташування йому відоме. Що ж, коли ти не можеш скористатися головним входом, Шукаєш запасний. Це елементарна політика. Джубал трохи жалкував, що ігнорував політику протягом останньої чверті століття. Чи щось близько того. Прокляття! Йому потрібен був Бен Кекстон. Бен би знав, хто має ключі до запасного входу. А Джубал знав би когось, хто б знав одного з них. Але зникнення Бена було головною причиною для цього дурнуватого дербі на віслюках – Оскільки він не міг запитати Бена, то хто з його знайомих міг би знати? Проклятий дурень! Він же щойно говорив з одним з них. Джубал розвернувся до телефону і спробував знову додзвонитися до Тома Маккензі. Він минув перепону лише з трьох юристів на своєму шляху. Всі вони його знали і дуже швидко досяг мети. Тим часом зайшли його співробітники та людина з Марса. Джубал не звернув на них уваги. І вони сіли. Міріам спершу зупинилася, щоб написати записку. Двері та вікна зачинені. Джубал кивнув їй і написав нижче. Ларі, тривожна кнопка. Потім сказав до екрану. «Томе, вибач, що турбую тебе знову». «З радістю, Джубале». «Томе, якби ти хотів поговорити з генеральним секретарем Дугласом, як би ти це зробив?» «Що? Я б подзвонив його прес-секретарю». Джиму Сенфорту, чи, можливо, Джоку Думонту, залежно від того, чого б я хотів. Але я взагалі не говорив би з генеральним секретарем. З усім би розбирався Джим. Але припустімо, що ти хотів би поговорити з Дугласом особисто. Ну, я б сказав Джиму і дозволив йому домовитися про це. Було б значно швидше просто розповісти Джиму свою проблему. Хоча... Міг би минути день чи два, поки він зміг би втиснути мене до його графіку. І навіть тоді мене могли б викинути через когось важливішого. Послухай, Джубале, мережі корисні для правління. Це знаємо і ми, і вони. Проте ми не зловживаємо ними без потреби. Томе, припустімо, що це важливо. Припустімо, що ти просто мусиш поговорити з Дугласом. Просто зараз. Не наступного тижня. А у наступні 10 хвилин. Брови Маккензі поповзли у гору. Що ж, якщо я просто мусив би, то я б пояснив Джиму, чому саме це так терміново. Ні, будь розсудливим. Ні, якраз цього я не можу. Припустімо, що ти впіймав Джима Сенфорда за крадіжкою ложок. Тож ти не можеш сказати йому, чому це так терміново. Але тобі потрібно поговорити з Дугласом тієї ж хвилини. Маккензі зітхнув. Думаю, що я б сказав Джиму, що просто хочу поговорити з босом. І якщо мене з ним зараз же не з'єднають, правління більше ніколи не отримає жодної підтримки від мереж. Сенфорд не якийсь там дурень. Він ніколи не підставить свою голову. Добре, Тома. Зроби це. Що? Залиш цей дзвінок увімкненим. «Подзвонив у палат з іншого телефону, і нехай твої хлопці будуть готові відразу ж з'єднати мене. Я маю поговорити з генеральним секретарем. Зараз же». Маккензі здавався засмученим. «Джубала, старий друже, хочеш сказати, що не будеш?» «Хочу сказати, що я не можу. Ти вигадав гіпотетичну ситуацію, в якій, вибач мене, головний виконавчий директор міжконтинентальної мережі» Може поговорити з генеральним секретарем за умови нагальної потреби. Але я не можу скористатися цим для когось іншого. Послухай, Джубале, я поважаю тебе. Крім того, ти, напевно, четвертий з шести найпопулярніших письменників, що живуть у наші дні. Мережі страшенно не хотіли б тебе втрачати. І ми з жалем розуміємо, що ти не дозволиш зв'язати тебе контрактом. Але я не можу цього зробити, навіть для того, щоб догодити тобі. Ти маєш розуміти, що ніхто не телефонує світовому лідеру уряду, якщо тільки він не захоче з тобою поговорити. Припустімо, я підпишу ексклюзивний контракт на сім років. Маккензі мав такий вигляд, наче у нього боліли зуби. Я все одно не можу цього зробити. Я втрачу свою роботу, а ти все одно повинен будеш виконувати умови контракту. Джубал розмірковував над тим, щоб покликати Майка до екрана телефону та представити його. Та відразу ж відкинув цю думку. Маккензі керував програмами, які прокручували інтерв'ю з фальшивим людиною з Марса. І він також любив обманювати чи розігрувати. Чи він був чесним? Принаймні так Джубал про нього думав і просто не хотів вірити в те, що зараз сам себе обманює. Добре, Томе, не буду заламувати тобі руки. Але ти знаєш, обхідні шляхи довкола уряду краще, ніж я. Хто може подзвонити Дугласу, коли забажає, і при цьому дістатися до нього? Я не маю на увазі Сенфорда. Ніхто. Прокляття, та не можеш цей чоловік жити у вакуумі. Мусить бути хоча б десяток людей, які можуть подзвонити йому, і від яких не відмахнуться секретарі. Хтось з його кабінету, припускаю, але не всі з них. Я не знаю нікого з них. Я так само не стежив за цим. Але я маю на увазі не політиків. Хто знає його так добре, що міг би подзвонити йому приватною лінією, щоб запросити пограти у покер? Хм, ти ж не хочеш більшого. Що ж, є Джейк Алленбі. Не актор, інший Джек Алленбі, нафтовий. Зустрічався з ним. Я не сподобався йому. Він не сподобався мені. Знаю. У Дугласа немає дуже близьких друзів. Його дружина радше відраджує. Скажи, Джубале, а що ти знаєш про астрологію? Ніколи не мав нічого спільного з тим непотребом. Віддаю перевагу Бренді. Що ж, це справа смаку. Але поглянь на сюди, Джубале. Якщо ти хоч комусь скажеш, що це я тобі сказав, я переріжу твою брехливу горлянку одним з твоїх рукописів. Запам'ятав. Погоджуюся. Продовжуй. Що ж, Агнес Дуглас має справу з цим непотребом. І я знаю, звідки вона його бере. Її астролог може зателефонувати місіс Дуглас у будь-який час. І, повір мені, місіс Дуглас може вплинути на генерального секретаря коли сама захоче. Ти можеш подзвонити її астрологу, а решта – це вже твоя справа. Здається, я не згадував ніяких астрологів у своєму різдвяному списку, відповів із сумнівом Джубал. Як його звуть? Її. І тобі потрібно позолотити їй руку переконливими монетами. Її звуть мадам Олександра Везант, станція Вашингтон. ВЕЗАНТ «Записав», – радісно сказав Джубал. «Томе, ти зробив мені величезну послугу». «Сподіваюся. Чи буде щось для мережі найближчим часом?» «Зачекай». Джубал глянув на записку Міріам, яку вона поклала перед ним кілька хвилин тому. У ній було. Ларі говорить, що радіоприймач не передає сигнал, і він не знає чому. Джубал продовжив. Точка прийому сигналу вийшла з ладу через несправність приймача, і у мене немає нікого, хто б міг її полагодити. Я відправлю когось. Дякую. Ще раз дякую. Він вимкнувся. Потім замовив міжміський дзвінок за вказаним ім'ям і дав указівки оператору використовувати шифрування, якщо той номер має обладнання прийняти такий дзвінок. Саме так і сталося. І це його не здивувало. Дуже швидко на екрані з'явилося величаве обличчя мадам Везант. Він посміхнувся та вигукнув. «Привіт, Рубі!» Здавалося, вона спершу здивувалася, а потім придивилася уважніше. «Це ж треба, док Гаршоу, старий негіднику. Бог любить тебе, рада тебе бачити. Де ти переховувався?» «Саме так, Беккі, переховувався. Копи на хвості». Беккі Візі не запитала, чому. Вона відразу ж відповіла. «Чим я можу допомогти? Тобі потрібні гроші? У мене вдосталь грошей, Беккі, але я тобі дякую. Гроші не допоможуть. Я у серйознішій халепі, ніж та. І не думаю, що будь-хто, крім самого генерального секретаря містера Дугласа, зможе мені допомогти. Мені потрібно з ним поговорити. І негайно. Зараз». І навіть іще скоріше. Вона виглядала спантиличеною. Це нелегке завдання, доку. Беккі, я знаю, бо я вже тиждень намагаюся до нього додзвонитися. І все марно. Але не вплутуйся в це, Беккі, Тому що, дівчинко, у мене тут просто пекельна спека. Я використав усі свої можливості. Ймовірно, ти щось порадиш мені. Наприклад, телефонний номер, завдяки якому я зможу дістатися до нього. Але я не хочу вплутувати у це тебе особисто. Ти можеш постраждати, а я ніколи не зможу глянути в очі професору, якщо коли-небудь ще його зустріну. Земля йому пухом. Я знаю, чого професор хотів би від мене, різко сказала вона. Тож досить цієї маячні, доку. Професор завжди присягався, що ти єдиний хірург, здатний різати людей, а всі решта м'ясники. Він ніколи не забував того випадку в Еклтоні. «Тепер, Беккі, ми не впораємося з цим так легко. За мене заплатили. Ти врятував його життя. Я не зробив нічого особливого. Це була стійкість його тіла, бажання боротися і твоя допомога як медсестри. Хм, доку, ми гаємо час. Наскільки це терміново? Вони взяли мене під присіл, і будь-хто з мого оточення може постраждати». На мене виписали ордер. Ордер Федерації. І вони знають, де я. І я не можу втекти. Це може статися будь-якої хвилини. А містер Дуглас єдиний, хто може це зупинити. Ти витримаєш, я гарантую. Беккі, впевнений, що так і є. Але це може забрати лише кілька хвилин. Боюся, що це секретний відділ, Беккі. Я надто старий для допитів у секретному відділі. Але, О, господи, доку, можна детальніше? Мені справді потрібно знати, щоб скласти для тебе гороскоп. Тоді я знатиму, що робити. Звісно ж, ти, Меркурій, відколи став лікарем. Але якби я знала, у якому домі дивитися, щоб знайти твою проблему, було б краще. Дівчинко, на це немає часу. Але дякую. Джубал швидко думав. Кому вірити? І коли? «Бекі, якщо ти навіть знатимеш про це, то можеш опинитися у халепі, як і я. Хіба що я переконаю містера Дугласа». «Розкажи мені, доку, я ще ніколи не тікала від бійок, і тобі це відомо». «Добре, тож я Меркурій. Але проблема лежить на Марсі». Вона пильно глянула на нього. «І як? Ти дивилася новини?» «Ти знаєш, що людину з Марса начебто перевели кудись високованди?» «Що ж, знай, це не так. Це просто обман для дурнів». Здавалося, Беккі здивувалася, проте не так сильно, як від неї очікував Джубал. «З чого ти це взяв, Доку?» «Беккі, по всій цій нікчемній планеті є люди, які хочуть прибрати до рук цього хлопця. Вони хочуть використати його, зробити з нього свою маріонетку». Але він – мій клієнт, і я маю намір терпіти це і далі. І я можу допомогти. Проте мій єдиний шанс – це поговорити з містером Дугласом особисто, один на один. Людина з Марса – твій клієнт? Можеш його показати? Так, але лише містеру Дугласу. Ти знаєш, як воно, Беккі. Головним може бути добрий Джо. Добрий до дітей та тварин. Але він не обов'язково детально знає все, що виробляють його копи. Особливо в тому випадку, коли вони тягнуть людину у секретний відділ». Вона кивнула. «У мене були неприємності з копами. Копи. Тож мені потрібно домовитися з містером Дугласом до того, як вони схоплять мене». «Все, що ти хочеш, це поговорити з ним по телефону». «Так, якщо ти можеш це влаштувати». «Ось, дозволь мені залишити йому свій номер, і я буду сидіти тут, сподіваючись на його дзвінок, аж доки вони не заберуть мене. Якщо у тебе не вийде, все одно дякую, Беккі. Дуже дякую. Я знатиму, що ти спробувала». «Не вимикайся», – різко сказала вона. «Що?» «Залишайся на лінії, доку, а я тим часом погляну, що тут можна зробити». Якщо мені пощастить, вони зможуть з'єднати вас прямо через цей телефон, і це заощадить час. Тож, чекай. Мадам Везант зникла з екрану, не попрощавшись. А потім подзвонила Агнес Дуглас. Вона говорила зі спокійною впевненістю, вказуючи Агнес на те, що це точно той розвиток подій, який передбачили зірки, причому точно за розкладом. Зараз настав критичний момент, коли Агнес мала направити та підтримати свого чоловіка, використовуючи весь свій розум і жіночу мудрість, щоб переконатися, що він діятиме мудро, але без жодних затримок. Агнес, Люба, таке положення зірок не повториться впродовж тисячі років Марс, Венера та Меркурій в ідеальний час як тільки Венера перетне меридіан, вона стане домінантною. Таким чином, ти і бачиш. Еллі, що зірки кажуть мені робити? Ти знаєш, мене не цікавить наукова частина. Це її майже не дивувало, оскільки описані відношення не мали місця у той момент. Мадам Везант не мала часу, щоб скласти новий гороскоп, тому вона імпровізувала. Але з цим у неї не виникало труднощів. Вона говорила «вищу правду» давала слушні поради і допомагала друзям. Якщо вдасться допомогти двом друзям одночасно, то Бекі Віззі буде надзвичайно рада. Дорогенька, ти справді маєш зрозуміти, у тебе вроджений талант. Ти Венера, як і завжди, а Марс на час цієї кризи підсилений. Це одночасно і твій чоловік, і той хлопець Сміт. Меркурій – це доктор Гаршоу. Щоб відвести невідповідність, спричинену посиленням Марса, поки криза не мине, Венеру має підтримувати Меркурій. Але у тебе мало часу. Венера утримуватиме вплив, поки не досягне Меридіану. Залишилося лише сім хвилин від зараз. Після цього твій вплив буде слабшати. Ти маєш діяти швидко. Тобі було б слід попередити мене раніше. Моя Люба, я чекала біля телефону весь день. Готова діяти відразу ж. Зірки розповіли мені природу кожної кризи. Вони ніколи не говорять нам деталей. Але ще є час. Тут у мене доктор Гаршоу чекає на лінії. Все, що необхідно, так це звести їх особисто, якщо це можливо. Ще до того, як Венера перетне меридіан. Що ж, добре, Еллі. Я витягну Джозефа з якоїсь дурної конференції і приведу його сюди. — Тримай цю лінію відкритою. Дай мені номер телефону цього доктора Ракшоу. Чи ти зможеш перевести дзвінок туди? — Я можу перемкнути його звідси. Просто приведи містера Дугласа. — Поквапся, Люба. — Покваплюся. Коли обличчя Агнес Дуглас зникло з екрану, Бекки пішла до іншого телефону. Її професія вимагала достатньої кількості телефонних апаратів. Це становило її найбільші витрати у справі. Радісно, наспівуючи собі щось підніс, вона зателефонувала брокеру.